Чудомир, неопечената баница, всичко им дал Господ на Леля Минка и Свакодан, всичко си имат, само часа. Бездетни, горките, и като няма с какво да се занимават, частичко се поскарват. Карат се, карат, ама пак един без друг не могат им раднели. Единият за няколко дни, все за дома си мисли. Този пък, който остане в къщи, върти се като муха без глава насам натам и не знае какво да прави. Самичък. Лято слеля Минка рече да извести сестра си в Ямбул. Хем да и кратко погостува, хем да си сръбна от минералната вода, че я присвиваше понякога стомах. Още щеше да седи две недели, а тя току дофта са на третия ден. Що се връщаш ма, домошарко? Думай кратко усърдито сърдито свакодан, Да им се не види и Ямбулът, и намярата, да не. Топръшно, горещо, пъко, фанини едни дечорлига, едни неразбрани. Леглото ми кораво, възглавницата, ми висока, не можах да склопя очи. Не можеш, не можеш да трееш без мене никъде, а ми признай си, смига и кратко. Лукаво свакодан. Ох, умряла съм си, чумо голеля минка. Заритала съм за тебе, ами. ми. домиля за градинката, за саксиите, за пиленцата. Ожде? Ож сакси, ож пилета, а тя не могла да мигне от мисъл по мене. Какво ще те мисля, не си ли знам стоката? Штом съм заминала, намерил си, се стъча в урнаджията и хайде в кръчмата. Дай по едно, дай още по едно и, до някое си време. Не е ли така, първата вечер тъй беше, няма да си кривя душата. Тъй беше, ама си имаше, причина. Заминаваш за две недели, тежка раздяла, дето се вика, малка, работа ли е това? От мъка го направих. Ох! Знам ги аз тези, ами не ми ги разправей. От мъка било. Ами кога? Съм тук, каква ти е мъката, че всяка вечер се черпите пак. Е тогава пък от радост, че си тук, мотолеви нервно свакодан и бъркато, в левия, то в десния си джоб. Такива им бяха препирните. За нищо и никакво се спречкваха и веднага се придобряваха. Пак най-много се караха за фурните. За тачувата й, македонкината фурна. А те, пущините, се случили и двете близо до тях. Тачувата на сто крачки надолу до джамията, а македонкината на сто крачки, отгоре до житния пазар. Леля Минка обичаше да си печето туилно и на македонкината, защото беше ъгъла те повече свят минаваше и си разправяха новините с фурнаджийката, а Свакодан настояваше да ходи на тачувата. Защото бяха приятели от детинство и се разбираха в посръбването. Тази сутрин двамата съпрузи бяха станали много рано. Леля Минка плевеше и поливаше градинката, а свакодън смени колчето на. Един доматен корен оправи въдичката да напои кръставичките и като отряза. Едно сухо клонче от пръсковата, рече добродушно. Еминке, Еминке Мари, да ти кажа, прияло ми се е баница. От Отонова бялото. Брашно в малката тепсийка, тъй, натънко да я разточиш, и със сиренце. Дребно сирене имаме ли, ами че да разточа, Данчо, защо да не разточа? Колко му е работата? И, сиренце има, и прясно масло има. Ама на тъчовата фурна ще я опечем. И, ама, с твоя пусти тъчо. Като си рекал, тъчо, тъчо, тъчо, че сякаш, остата ти лепнат от сладост. Колко пъти съм ти казвала, че той не може. Добре да си опалва фурната и каквото му занесем, все сурово го връщаме. Тъй ти се струва на тебе. Аз да му я занеса, че да я позачерви отгоре. Та да видиш. Ако ще я носиш там, няма да туча. Чули? Няма да туча нищо. Хайде, хайде, ти я разточи, че ще видим после. Аз ти казвам, пък ти прави каквото щеш. Занесеш ли я на тъчувата фурна? Няма да хапна от нея. Тъй да знаеш. Запретна се Леля Минка, сете пета, сета пета, отся брашното, замеси го. И за един час баницата беше готова. Ще се умия думаше си тя, ще се облека и ще я занеса, дето аз си искам. Няма да ме знае даже. Харно, ама аз си имал също план. Ощувъркал нещо из двора, а едното му око стрелкало все към кухнята. Щом, Леля отишла да се облича горе. Той грабнал баницата и хопна чувата. Фурна! Подал му е да я метне и отишъл да играе кончина в кафенето. На обяд пристига с баницата в ръце. Чудо е, е минке! Зачервена е отгоре като на младо момиче буските. Еш си я самичък, отвръща труснато леля минка. Е, де! Е, остави тая работа на страна. Слагай да си хапнем, дорде е, топличка още! Неям неопечена баница, разбери. Еш сия ти, ще си вземеш де, ще си коснеш малко. Чак пък толкова с артък. Гостенка ми, си най-после. Аз ще ти отрежа и тук от крешничето, от препеченкото. Ето, на, хапни да видиш. Хапни си де, ето само там е опечено опеченоя, прикамва се тя, другото е животе сто. Абе косни ти сега от него ка след това ще ти намеря по-хубаво, Пърченце. Ей, това от съм е още по-хубаво. Ху! Тя отдолу била още по-изпечена, пущината. На, ще ти го обърна да видиш. Гледай, гледай, масло. Топи се в устата като шекер. Ама как да се не топи? Кой е точил, че да се не топи? Хапни си, хапни. Ох, ох, ето ти още едно парченце! Те си се канеха и приглеждаха свакодан и какаминка. И той нагъваше, и тя лъпаше и се преструваше на сърдита, докато най после тепсийката псийката лъсна, опразнена на масата. Браво бе, жена! Ни сме я излъпали, рече свакодан, като си бършеше, лъснатите като с брилянтин мустаци. Излъпа си я самичък. А сколко си взех, нищо. Ей, и ти си хъпнаде. И ти си хъпна хубавичко. Не кри, о! Данчо, и ти като навиеш нещо на пръст, че като почнеш. Хапнах си, най-после, разбира се. Сурова не сурова, хъпнах си. Няма да остана гладна. Е, ама не е там работата. Не биваше в тъчовата фурна да я носиш, Ана, македонкината.